Allah inilah sunnah rasul yang telah kami kutus sebelum engkau diantara rasul-rasul kami dan engkau tidak dapat mengubah sunnah dalam sistem kami itu <tuh> barang siapa yang di dunia itu buta kata Allah maka di akhir ia akan buta Maksud daripada siapa di dunia ini buta <coughs> adalah bukan buta mata Disebabkan oleh karena buta mata hanya merupakan satu dugaan dari Allah Yang diduga kepada seseorang itu dengan salah satu anggota tubuh badannya seperti mana yang lain diduga oleh Allah dengan dugaan teringat, tak boleh dengar. Yang lain diduga dengan dugaan hidung, tak boleh membezakan uh, aroma. Yang lain pula diduga dengan uh, bisu, tak boleh bercakap. Dan pelbagai macam macam dugaan kepada tubuh badan yang ada kepada seseorang, yang mana disebalik dugaan itu tersimpan hikmah yang besar Bagi diri orang itu dan juga bagi orang lain Bila mana seseorang itu melihat kepada orang yang diduga oleh Allah dengan tak punya mata Orang lain akan insaf Alhamdulillah yang memberikan saya mata boleh lihat Bila mana melihat orang itu tuli orang lain pun akan mengatakan Alhamdulillah Allah beri saya pendengaran Melihat kekurangan yang ada pada orang Maka kita akan melihat Kesempurnaan dan kelengkapan Yang diberikan oleh Allah kepada kita Demikian juga orang yang buta Bila mana melihat kepada orang yang dia tuli Dia akan mengatakan Alhamdulillah Saya buta mata saja Aku tidak dengan telinga Orang yang tuli bila mana tengok kepada orang yang buta Dia akan mengatakan Alhamdulillah Saya masih boleh melihat Demikian seseorang itu uh, akan menghargai nikmat Allah Bila mana melihat kepada perkara yang ada pada orang lain yang tak ada pada dirinya uh, Maka dengan demikian seseorang itu akan uh, bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Tapi maksud daripada buta dalam ayat ini adalah bukan buta mata Disebabkan <tuh> ramai orang-orang yang buta mata itu adalah orang-orang yang top imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Al-Haddad beliau buta. Al-Imam Umar bin Rahman rahiman Allah beliau buta. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas pada penghujung hayatnya beliau buta dan beberapa orang lain lagi daripada manusia yang diduga oleh Allah Subhanahu wa dengan sifat demikian. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah buta yang lebih berbahaya yang lebih teruk yang lebih parah berbanding dengan kepada buta mata yaitu buta hati. "Inna la ta'mal basar walakin ta'mal kulub allati fi sudur Kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang buruk itu, yang jahat itu, yang parah itu yang, yang sebenarnya itu adalah bukan buta mata tetapi buta hati yang ada di dalam dada ini buta hati ini kufur nikmat kepada Allah kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah itu semua adalah terjemahan daripada buta hati buta mata kita tak boleh melihat sesuatu yang ada di hadapan ini tapi kita boleh mengesan dengan pendengaran atau dengan kita menyentuhnya, tapi boleh, boleh masih mengesan nah, terkadang yang dibuat oleh orang yang buta mata itu tak boleh dibuat oleh orang yang punya mata nah, berapa ramai kita, saya dulu belajar kat Mesir tengok ramai sangat orang boleh menghafal Quran walaupun tak melihat, walaupun dia buta di Brunei sana ada satu sekolah khusus untuk orang istimewa seperti itu, untuk menghafal Quran dengan disediakan alatnya itu untuk menghafal Mereka pun boleh juga menghafal Mereka tak punya mata dan mereka boleh untuk menghafal Problem bukan kepada mata Mata ini kalau buta Hanya tak boleh melihat saja Tapi boleh hafal Quran Boleh khusyuk, boleh mengajar Boleh semua apa-apa aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang uh, Melihat hanya terhad kepada beberapa perkara yang dia tak boleh uh, Tapi orang yang buta hati Walaupun matanya tengok keajaiban ciptaan Allah Walaupun telinganya boleh mendengar tentang keajaiban ciptaan Allah Walaupun anggota tubuh badannya tahu kalau ini adalah dicipta oleh Allah SWT ta Tapi hatinya buta tidak melihat kepada Allah Maka yang dilihat adalah kepada zahir sahaja daripada ciptaan Tidak melihat dengan mata hatinya kepada Allah SWT kalau begitu dalam anggota tubuh badan ini ada dua yang boleh melihat mata dan juga mata hati. Apa yang dimaksudkan mata hati adalah melihat keajaiban ciptaan ini untuk kita kenal kepada Allah dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Oleh hadis orang yang buta di dunia kata Allah Subhanahu Wataala dalam ayat ini munkah nabihihi a'ma Badan siapa orang yang di dunia ini buta hatinya Tidak mahu melihat kesehatan yang Allah beri kepadanya untuk dia bersyukur Tidak mahu melihat rezeki yang Allah beri kepadanya untuk bersyukur Tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu SWT Maka dia di akhirat akan buta juga Dia di akhirat akan buta Bagaimana di dunia ini buta, di akhirat akan buta Tadi saya katakan di dunia ini akan buta hati <coughs> Di akhirat buta apa? Kalau di akhirat buta hati Dah tak ada lagi makna daripada keberkesanan Orang itu kufur di akhirat Sebab di akhirat hanya ada hukuman dan juga ganjaran yang akan diberikan kepada Allah Kalaupun orang kufur kepada Allah nanti di akhirat nak beriman pun tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buta yang dimaksudkan di akhirat adalah buta mata. Orang yang tidak beriman di dunia, buta hatinya untuk mengenal kepada Allah dan beriman kepada Allah akan dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, sehingga tambahan hukuman yang berat dari Allah. Kepada orang yang buta hati untuk beriman kepada Allah akan dihukum dengan hukuman yang lebih berat oleh Allah Disebabkan buta hatinya di dunia maka Allah berikan buta secara nyata yaitu buta kepada matanya Oleh karena demikian dalam Al-Bur'anul Al Karim Allah berfirman tentang orang yang uh, komplain kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia berkata, "Rabbi, limasya'artani a'ma wa kad kuntu basira. Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta mata, sementara aku di dunia itu lengkap punya mata? Kenapa sekarang kau butakan aku ketika dibangkitkan?" Allah menjawab, "Kadzalika aayatuna, sanasithaha fakadzalika liyawma tumsa." dulu kamu ketika melihat aku tunjuk kepada kamu ayat-ayat kebesaran yang kamu boleh tengok dengan ayat itu supaya kamu beriman percaya kepada aku tapi kamu tak buat maka demikian juga yang kamu akan dapat pada hari ini kamu diberi tidak dipergunakan ketika di dunia hukumannya adalah sekarang Ketika tidak mempedulikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala, khususnya melalui mata untuk melihat keajaiban ciptaan Allah, demi untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama adalah orang yang buta hati di dunia, kufur kepada Allah, tidak mahu mengenal kepada Allah, akan dibutakan matanya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu Wataala. Makna yang kedua, dalam ayat ini barang siapa yang di dunia itu buta, dia pasti di akhirat pun akan buta. Macam mana buta di akhirat? Makna buta di akhirat adalah uh, ketika dia itu di dunia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia buta hati ketika di dunia Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum dengan hukuman dan juga apa itu, hukuman yang berat melebihi daripada kebiasaannya yakni lebih siapa yang di dunia buta, di akhirat akan lebih buta maknanya lebih buta, lebih hukuman yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang di dunia itu hatinya buta untuk kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa'adallusabila dan akan lebih sesat caranya Jadi masalah buta itu dalam ayat ini mempunyai dua makna Yang pertama, yang buta hati di dunia akan dibutakan mata di akhirat Makna yang kedua, yang buta hati di dunia akan dihukum oleh Allah lebih berat Berbandingkan kepada kebiasaannya Uh, atau lebih dibutakan oleh Allah yakni dengan lebihnya hukuman diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang buta hati kalau dalam hal ini maka kita lebih mesti perlu untuk memperhatikan keadaan mata hati bukan mata fizikal ini yang perlu untuk kita sedari sejauh mana hati kita melihat Allah sejauh mana hati kita kenal Allah Sejauh mana hati kita itu yakin kepada Allah Supaya hati ini tidak termasuk kepada hati yang buta Wala yadu billah Macam mana supaya hati ini tak buta Bagi ubat supaya hati ini tidak keras Supaya tidak buta Dengan apa ubat itu? Ya Quranul Karim Berzikir kepada Allah Bertafakkur akan ciptaan Allah kemudian hati dengan bermuhasabah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maka hati ini akan menjadi lunak dan lembut tidak keras dan menjadi buda walayaru gundah wa inkadu layaftinunaka 'anil ladzi ouhayna ilayka litaftri 'alayna ghaira wa idzan lattakhdhuk khalila ayat ini adalah uh, Usaha orang-orang yang hatinya buta itu Orang-orang kafir Orang-orang yang jahat Orang-orang yang uh, bukan hanya kafir dan jahat Kepada dirinya sahaja Tetapi mengajak orang lain untuk berbuat jahat Dia ada beberapa orang yang memang jahat Dia jahat uh, uh, kepada dirinya tapi lebih berbahaya kalau orang jahat ini mengajak orang lain untuk berbuat jahat Tak seronok berbuat benda tak elok sorang-sorang Dia nak ajak orang lain supaya sama-sama berbuat benda tak elok Perangai ini, sifat seperti ini Kalau ada orang suka berbuat benda maksiat Dan ingin mengajak orang lain berbuat maksiat adalah maaf syakaf ini perangai Adalah perangai yang Menjadi teras kepada Iblis di dalam usaha Dia untuk mengajak orang lain Temankan Iblis di neraka Iblis tak nak sorang-sorang di neraka Oleh sebab itu ketika diusir oleh Allah SWT, Apa kata dia Izinkan saya Supaya hidup sampai hari kiamat nanti Apa kamu nabuah saya akan sesatkan semua hamba-hamba yang beriman kepada kau Yang semua akan disesatkan oleh Iblis Pasal apa Iblis yang sesatkan Nak cari kawan di berneraka Dia tanah seorang-seorang Oleh sebab itu Iblis tugasnya Atau dia punya kerja Hari-hari nak kasih orang buat tak betul Orang yang tak betul dibikin lagi tak betul Yang betul dibikin tak betul yang sudah sangat betul dibuat macam mana tinggalkan yang paling betul untuk buat yang betul tetap disuruh tapi iblis tak nak itu manusia dapat yang the maximum price dari Allah Subhanahu Wa Taala. dia nak mesti nak turunkan tak puas hati kalau tengok orang baik ada perangai daripada iblis. demikian yang berlaku kepada sebahagian kaum musyriki yang dia itu hatinya buddha tak seronot dengan orang beriman dan terus mengacau, mengganggu, mempedayul kepada orang-orang beriman dengan pelbagai helah untuk agar supaya mereka tergelincir daripada keimanannya. Dalam hal ini mereka mengganggu, mempedayul Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam wa di Wasalam Bini Wasanah dalam ayat yang ketiga 73 Allah berfirman <coughs> dan sesungguhnya mereka hampir mencubai engkau Tentang yang kami wahyukan kepada engkau Supaya engkau mengada-adakan dusta terhadap kami Yang Allah Dengan lainnya Dan ketika itu mereka mengangkat engkau menjadi teman Dan mereka itu siapa? Ini Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab Semua nak berkawan dengan Nabi tapi engkau baru boleh jadi kawan aku Kalau kamu buat apa yang aku suruh Macam sekarang itu orang Kalau berkawan Dia putuskan perkawanan dan persahabatannya Kalau kawannya tak nak ikut Apa mahu kawan yang lain itu Dalam hal-hal termasuk benda-benda yang mungkar. Kalau kamu tak pergi buat dengan aku itu benda Entah apa maksudnya Kita putus kawan ini bukan lagu baru Lagu lama, itu lagunya Umayyah bin Khalaf Abu Jahal Mengajak kepada Rasulullah SAW Kalau kamu nak menyampaikan dakwah kepada aku Untuk kamu memperdengarkan kepada aku Dan aku nak dengar Dan aku mungkin ada minat nak beriman kepada agama kamu Tapi kamu kena ikut kepada aku Sehari kamu ikut, tengok cium saja kepada berhala itu Lepas tu aku nak dengar dan aku beriman kepada kamu. Jadi yani tawarannya itu hanya disuruh buat sedikit saja benda yang ada uh, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai macam tipu helah yang dilakukan oleh mereka. Dahulu mereka pernah menawarkan harta kepada Rasulullah. Kalau kau nakkan harta, aku jadikan kau orang terkaya. Kalau kau nakkan tahta, aku jadikan kau raja kepada aku. Kau nak apa? Aku beri. Tapi satu jub Berhenti kamu berdakwa Jangan kamu ajak orang ke Beriman kepada Tuhan yang satu Yang selain pula mengatakan, Aku nak beriman kepada engkau Tapi satu hari Aku sembah Tuhan kau Esok hari kamu sembah Tuhan aku Negosiasi battle. Yang dipandang oleh Sebahagian orang tolerans. Ada batasan nak bertoleransi dengan orang-orang bukan Islam. Ada batasan untuk bertoleransi dengan kawan-kawan Islam tapi yang dia tak betul. Ada batasan, batasannya tak boleh open terbuka macam itu Rasulullah diuji, diduga. Mereka mengambil peluang tentang semangat suci Rasulullah di dalam berdawah. Mereka tahu semangat Nabi luar biasa mereka tahu yang menyusahkan Nabi ini bila mana tidak ada respon daripada orang ramai ketika diajak beriman dan tak mau beriman, Nabi akan merasa kasihan dan susah hati kepada mereka maka mereka mengatakan kepada Rasulullah aku boleh beriman Tapi dengan syarat, kau ikut dengan aku untuk uh, apa itu memberikan satu penghormatan kepada berhala-berhala yang ada esok Aku berikan penghormatan kepada Tuhanmu, yakni dugaan demi dugaan yang di, apa, ditawarkan uh, oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi agar supaya baginda Rasulullah mendustakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang mana itu adalah perkara yang mustahil bagi Rasulullah untuk mendustakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa diberitahukan di sini bahwasanya mereka kaum musyrikin tetap berusaha, berusaha, bersusah payah untuk mempedaya Rasulullah. Demikian juga usaha itu bukan terhad kepada kaum musyrikin saja, bukan terhad kepada Umayyah bin Khalaf, kepada Abu Jahan ataupun kepada mana-mana kaum musyrikin yang ingin mempedaya Rasulullah. Tapi ini perangai macam mana saya katakan warisan daripada Iblis. Kepada orang-orang yang punya perangai seperti Iblis, Termasuk Umayyah bin Khalaf dan ada orang-orang lain juga yang mempunyai perangai seperti itu. Mereka tetap akan memperdaya dan berusaha untuk memesongkan orang-orang yang lurus daripada jalan yang lurus itu. Ha, kalau nak berkawan, tengok kawan tu macam mana. Ajak kita kepada tempat yang baik atau sebaliknya. Lebih-lebih lagi di bulan puasa ini, ha, jangan sampai kita pun ada susah apa yang berpuasa tak dapat fawilah puasa pasal apa? ikut cakap kawan. Macam mana ikut jawab cakap kawan? Jom kita pergi tempat si fulan tu. Nah buat apa? Kita gosip je. Daripada dua rumah, boreng-boreng je, kita gosip dia kat sana. Allah gosip macam satu sunnah sehingga dibuat uh, apa itu lebih daripada ketaatan yang tiga, akan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Uh, Faham tu? Ingat ala tak berdua mahu mereka hingga khudu fi hadis yang غيرe kata Allah mengajar kepada Rasulullah kamu jangan duduk dengan mereka wahai Muhammad wahai Rasulullah siapa mereka itu mereka yang cakap tak betul kalau kamu duduk dengan mereka kamu bangkit atau mereka bercakap benda yang lain nah, kalau mereka cakap benda tak elok kamu jangan duduk dengan mereka bangkit terus pergi kecuali kalau mereka pindah topik kepada benda-benda yang baik atau benda-benda yang biasa ah okey tak perlu duduk situ tapi benda-benda tak elok, pergi tinggalkan Ah, Yang lain pula, saya tak bergosip, saya bingar hijau Sama saja, kalau anda tak dengar, orang itu tak akan bergosip Karena ada telinga terbuka untuk dengar, orang bercakap Tapi kalau kita tak nak dengar, tak bercakap dengan siapa dia? Tak nak cakap dengan dinding pula Tapi pasal kita buka telinga Nah, saya lada perhubungan, jangan kamu duduk dengan mereka Hak kada dari Allah kepada baginda Rasulullah saw, waalaikumussalam. Tapi ini usaha mereka untuk memanipulasi uh, di dalam dakwah Nabi Muhammad saw dengan mempengaruhi kepada baginda Rasulullah. Apa ganjarannya? Kalau nabi boleh dengar cakap mereka, kamu akan jadikan kawan saya. Ah, faham tak? Kalau nak kita ikut cakap mereka, putus kawan. Zaman kita pun macam macam tu sekarang, putus kawan kalau kau tak ikut dengan aku. Dia ajaknya, kalau diajak pergi masjid, kan mungkin, lah dia boleh ancam macam tu. Dia ajak kita pergi tempat batin, pergi tempat mungkar, tempat maksiat, kita berkita tak apa, yang kau putus kawan aku yang putuskan. Nah, patut cakap macam tu pasal dia ajak pergi tempat yang batin. Ha, jangan kita al akhla yauma idzin ba'duhum li ba'dhin aduwwum illa al muttaqin orang bersahabat di dunia ini yang kawan rapat karib semua macam tak ada batasan kemana mana mesti pergi sama nanti di akhirat aduwon akan menjadi musuh-musuhi yang di dunia sepinggan dua orang yang di dunia kemana mana bergandeng tangan yang di dunia apa saja dilakukan sama-sama, tapi di akhirat nanti akan saling tuntut menuntut satu dengan yang lain. El-lail kecuali orang yang bersahabat di dunia dengan dasar Takwir. Orang bersahabat dengan tujuan yang baik, tak ada kepentingan. Jom pergi majelis taklim di masjid Takwir. Jom pergi masjid uh, mana itu masjid negara ada etika di situ. Jom pergi ke tempat-tempat yang baik, ah ha, ini yang akan bagi manfaat nanti di akhirat, di akhirat akan dicari, bukan untuk dituntut untuk diselamatkan, masing-masing akan cari ini kalau dalam satu uh, apa itu uh, hadis dikatakan tidak bersahabat seseorang itu di dunia sekali berjumpa melainkan Allah Subhanahu SWT akan pertanyakan atas dasar apa dia bersahabat berjumpa di dunia itu uh, hak adalah Alakhillah, orang bersahabat di dunia itu adalah akan tuntut menuntunan diri akhirat kecuali orang-orang yang bertakwa. Walau la tharbadnaka, negat kita terkanu irayhim shay'an qalila. Dan jika sekiranya tidak kami tetapkan pendirian engkau, sesungguhnya hampir engkau condong sedikit kepada mereka. Makna ayat ini adalah menunjukkan bagaimana Allah sangat melindungi, memantau, membimbing perjalanan Rasulullah dan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam ayat yang ke-70 al-ammat e ini kalau bukan sekiranya nah, kalau jika sekiranya tidak kami tetapkan pendirianmu wahai Rasulullah maka engkau sesungguhnya hampir condong sedikit kepada mereka yakni sifat manusia ini sifat manusia eh, terdedah kepada kecenderungan kepada sesuatu perkara baik itu perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik namanya manusia akan terdedah kepada kecenderungan kepada perkara yang baik ataupun terkadang kepada perkara yang uh, tidak baik, perkara yang maksiat. Kecenderungan ini muncul daripada sifat na, uh, apa itu uh, natural manusia yang terus boleh lahir dalam kecenderungan dalam hatinya satu keinginan tertentu. Terkadang keinginan itu adalah keinginan yang uh, tidak baik. Terkadang kita ingin untuk menjadi orang kaya walaupun dengan cara tak betul Terkadang kita ingin melakukan perbuatan maksiat walaupun kita sedar itu perbuatan maksiat Kecenderungan itu terkadang ada Tapi bagi para ambiya, bagi para rasul, Mereka itu mendapat satu jaminan dari Allah untuk dijaga daripada kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik, kecenderungan bagi para rasul itu dipantau oleh Allah sehingga bila mana akan ada di dalam hati kecenderungan yang tidak baik dikawal oleh Allah agar supaya kecenderungan itu tidak ada. Dia berbeza dengan orang selain para rasul. Orang yang bukan Nabi kecenderungan untuk berbuat tak baik terkadang ada walaupun apa yang ia cenderungi itu dia tak buat sebab dia tahu ni berdemokrasian. Tapi kecenderungan itu ada. Tapi para Rasul tak ada kecenderungan yang tidak baik. Ini perbezaan para Rasul dengan orang selain Rasul. Selain daripada Rasul, walaupun orang bodi, walaupun orang yang saleh. Kecenderungan kepada perkara-perkara yang kurang baik akan ada tapi kepada para rusul tak ada oleh hadah dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam uh, apabila itu ketika dibawa Yusuf itu oleh istri Al-Aziz siapa namanya Zulaikha Katanya, riwayatnya mengatakan namanya Zulaikha Ketika dibawa Dalam bilik Kemudian Zulaikha Wa ghalaqat al-abwar Wa ghalaqat al-abwar Pintu, pintu, pintu, tingkap-tingkap bilik Ditutup semua oleh Zulaikha Sehingga Yusuf Tidak boleh untuk keluar Dan tak boleh apa yang berlaku Di dalam dinampak oleh orang luar Maka ditegur oleh Yusuf alaihissalam akan apa yang diinginkan oleh Zulaikha tadi lalu wa Allah berfirman menggambarkan tentang bagaimana kecenderungan itu muncul walakat hammad bihi wa hammad biha lawla anra'a burhana ya rabbik dan Zulaikha itu ada kecenderungan kepada Nabi Yusuf Dan Yusuf pun ada kecenderungan kepada Zulaikha Kalau bukan oleh kerana dia melihat Purhan Bukti daripada Tuhannya Apa makna Zulaikha cenderung dan Yusuf cenderung? Zulaikha cenderung kepada Yusuf Yusuf cenderung kepada Zulaikha Apa makna kecenderungan di dalam hal ini? Uh, saya tadi jelaskan kalau kecenderungan itu adalah satu suara di dalam Satu perbuatan hati di dalam ini Kecenderungan ini mempunyai nilai sendiri di mata syarak. Bergantung kepada apa kita cenderung Dalam kecenderungan ini kata baginda Rasulullah SAW Beliau bersabda barang siapa? yang mempunyai kecenderungan untuk berbuat amal yang baik tapi dia tak berkesempatan untuk melakukan amal perbuatan yang baik yang dia niatkan dan dia cenderungi maka Allah memberi ganjaran kepada dia satu ganjaran itu baru cenderung kepada perbuatan baik yang tak sempat untuk dibuat diganjal oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kalau dia mempunyai kecenderungan kepada yang baik lalu dibuat, diganjar oleh Allah sepuluh kali ganda Kalau niat cenderung nak berbuat baik tak dibuat, Allah ganjar satu Jadi kecenderungan itu di dalam perasaan hati, keazaman untuk berbuat baik ada nilainya di sisi Allah SWT dengan diganjar oleh Allah SWT Sebaliknya orang yang ada kecenderungan untuk berbuat maksiat ya, tapi kecenderungan itu tak dibuat, Allah tidak tulis dosa. Bahkan kalau kecenderungan itu uh, untuk berbuat maksiat digagalkan jika diri eh, aku takut kepada Allah nak buat benda yang aku niatkan itulah kalau dia berkata seperti itu tak jadi dibuat kecenderungan itu tadi yang gagal untuk dibuat pun juga dengan oleh Allah Subhanahuwataala. Kalau tidak maka dia sekedar kecenderungan sahaja yang tak dinilai dosa oleh Allah Subhanahuwataala. Iden dalam hati ini keinginan kepada sesuatu yang baik akan dinilai sebagai satu ganjaran. Keazaman untuk berbuat yang tak baik. Bila mana terlupa untuk dibuat Maka tak ada nilainya apa-apa Tak dikira dosa Tapi bila mana digagalkan kerana takut kepada Allah Baru akan digajar oleh Allah SWT Ini kecenderungan yang baik Yang tak baik kepada manusia-manusia biasa Lalu apa makna dalam ayat yang saya bacakan tadi Kalau Zulaikha cenderung kepada Yusuf Dan Yusuf cenderung kepada Zulaikha Perbezaan kecenderungan Zulaikha cenderung kepada Yusuf seperti mana biasanya Normalnya seorang yang ada Kecenderungan dalam hal yang sedemikian Tapi kecenderungan Yusuf Adalah bukan bermakna Yusuf cenderung kepada Zulaikha Sebiji persis Macam mana kecenderungan Zulaikha Tapi maknanya Zulaikha cenderung kepada Yusuf Kalau bukan oleh Kerana Yusuf nampak bukti dari Allah maka Yusuf pun akan cenderung sama kepada Zuleha. Saya ulangi, ini saya, kita nak masuk kepada satu masalah sifat yang ada pada para nabi yang namanya Ismatul nabi. Nabi itu dalam aqidah ahli sunnah wal jamaah maksum. Ya, apa itu maksud? Dijaga oleh Allah Daripada dosa dan kecenderungan Untuk berbuat dosa Itu Nabi Supaya tidak kita tergelincir Dengan mengatakan Yusuf Ada kecenderungan syahwat kepada Zulaikha Sementara dia adalah seorang Nabi Sementara dia seorang Rasul Dan berada kecenderungan Untuk berbuat maksiat itu bagi Nabi Tak elok kedudukannya Sebab dia Nabi, dia Rasul Makna daripada ayat itu saya ulangi Zulaikha cenderung kepada Yusuf dan Yusuf kalau bukan oleh kerana tengok bukti dari Allah nyata di hadapannya dia pun akan cenderung kepada Zulaikha yakni dia tak ada kecenderungan sebab dia tengok burhan Allah bukti yang Allah tunjukkan yakni melihat keajaiban Allah berikan kepada Yusuf pada ketika itu sehingga tak ada kecenderungan kepada Nabi Yusuf yang kalau bukti itu tidak ditunjuk oleh Allah, Yusuf akan cenderung, kalau Yusuf cenderung tak sesuai dengan seorang yang dilantik menjadi nabi, mempunyai kecenderungan kepada perkara maksiat seperti mana yang dilakukan oleh Zulaikha. Maknanya Allah jaga Yusuf. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan pelbagai tawaran oleh orang-orang musyrikin dengan pelbagai tawaran yang ditawarkan maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau bukan kami Allah sabbatna ka jangga lindungi kamu wahai Muhammad warasulullah kamu akan cenderung kepada tawaran mereka tapi kami jaga engkau kami lindungi engkau maka kecenderungan itu tak wujud apapun tawaran yang mereka tawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam ini untuk membuktikan juga jawapan kepada orang-orang yang mendakwa kalau Nabi ini adalah gila kuasa, kalau Nabi ini adalah gila syahwat, kalau Nabi ini adalah mempunyai sifat-sifat seperti mana dilakukan yang ada kepada manusia, tak faham tentang uh, akidah Adisalam. Di dalam menilai para Nabi saw, walaupun kita melihat betul istri Nabi itu ada sembilan, bahkan bukan sembilan kalau saya boleh beritahu istri baginda Rasulullah, total semua itu ada ada sebelas. Ha, belum lagi hamba sahaya yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita orang beriman jangan melihat kepada oh macam mana baru 11 orang ah ha, jangan tengok itu tengok dengan mata iman tuh ha, kita guna tengok mata hati iman ini tengok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata si apa itu perkahwinan Nabi dengan siapa dengan Ummu Salamah ah Ummu Salamah ini setelah suaminya meninggal dunia Dipinang oleh Nabi saw. Sebabkan oleh kerana Ummu Salamah dengar cakap Nabi. Ummu Salamah beritahu kepada Rasulullah beritahu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya setelah suaminya dia meninggal dunia. Dia kata saya akan tunjuk macam mana saya sedih ditinggal oleh suami saya. Ini yang tak pernah orang Arab tengok macam mana orang sedih. Uh, uh, seperti macam mana saya akan tunjuk kemudian. Orang Arab dahulu budayanya kalau ada anak keluarganya atau suaminya khususnya meninggal dunia maka macam-macam perang yang akan ditunjuk tampar muka koyak baju berguling-guling dekat tanah seduh macam-macam dilakukan itu menjadi satu tradisi sehingga umusah lama pun berazam merancang aku nak tunjuk eh, kalau nak tunjuk tu bukan original punya tindakan dan diplan macam mana nak buat eh, kata baginda rasulullah ketika dengar apa yang diinginkan oleh Ummu Salama bagi dia bagi tahu melalui salah uh, seorang daripada sahabat supaya bagi kepada Ummu Salama supaya di berdoa kepada Allah Allah makjurni fi musibatih waklufni khairan minha ya Allah berikan ganjaran kepada musibah yang menimbul kepada aku dan berikan kepada aku ganti daripada musibah itu yang lebih baik. Ah ha, maka dikahwin oleh pada akhirnya dipinang oleh Nabi saw. Ketika dipinang oleh baginda Rasulullah Kata Umm Salamah mengatakan Ya Rasulullah saya tak berat Saya bukan nak menolak kepada pinangan Tuhan Tetapi saya nak beritahu Kalau saya ini adalah cemburu kuat Sehingga kalau saya dipinang oleh Tuhan Dan berkahwin dengan Tuhan Dan saya ada cemburu sangat dengan Tuhan Maka keseluruhan saya ini boleh kurang ajar kepada Tuhan Sehingga saya berdosa sebab Kurang ajar kepada Tuhan nah, Ini berdosa kepada Rasulullah Karena sebabkan adalah kerana cemburu yang terlalu kuat. Maka kata Ummul Salamah, yang kedua juga saya ini orang tua. Dah tua saya ni, apo nak anak lagi dengan kawin dengan saya sudah tua. Yang ketiga saya ini banyak anak. Kata Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. Adapun apa yang kamu kata berkenaan dengan cemburu kuat itu, insyaallah Allah akan uh, apa itu hilangkan kecemburuan kamu yang kuat tu. Bermakna nak cemburu, jangan kuat Boleh saja cemburu Memang pun wajar itu ada Kepada setiap orang uh, uh, Lightful gender to the youth Takkan masuk syurga orang yang The youth, apa itu yang tidak Cemburu kepada ahli keluarganya Ini bagi laki-laki uh, Istrinya pergi dengan siapa Keluar dengan siapa tidak tak peduli uh, The youth Ha, ada pun perempuan pun juga bagaimana mempunyai kecemburuan yang terlalu tinggi curiga saja bawaannya begaduh saja di rumah masalah apa cemburu yang terlalu kuat ha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda adapun cemburu yang kuat itu Allah boleh apa itu uh, hilangkan juga ah ha, pun dalam usia tuapun ada yang cemburu kuat juga Rasulullah waktu itu usianya pun sudah uh, lanjut kata baginda Rasulullah cemburu itu insyaAllah Allah akan uh, hilangkan, adapun uh, dari segi usia yang kamu sebut kamu tua, saya pun tua juga adapun yang kamu kata kamu banyak anak maka anak kamu adalah anak saya kalau Nabi Alaihi Wasallam sebagaimana dia da'wah suka kepada yang bersifatnya, apa syahwat dan sebagainya tak akan jadi orang tua dia jadi ya. orang yang tidak tua dan hampir apa itu uh, sebahagian besar daripada istri-istri baginda Rasulullah yang dinikahi adalah usianya tidak jauh daripada usia Nabi Muhammad SAW hanya ada beberapa orang sahaja yang dengan sebab itu Sofiyah bin Tuhuyen bin Ahtab seorang Yahudi dinikahi oleh Rasulullah dengan sebab Siti Aisyah dinikahi dalam usia yang muda dengan sebab semua pernikahan Nabi daripada awal sampai akhirnya ada hikmah dan sebab tertentu eh, apa itu yang boleh diambil menjadi contoh kepada realiti keadaan yang ada di dalam eh, dunia ini dari perhubungan antara eh, keluarga ataupun daripada laki-laki dengan perempuan eh, fasyahid adalah dalam hal ini eh, ingin Allah ingin memberitahukan kepada kita Kalau Allah memberikan jaminan Perlindungan kepada Rasulullah Termasuk di dalam perasaannya Termasuk isi hatinya Termasuk kecenderungannya Syahwatnya Dipantau dan dikawal oleh Allah Subhanahu sehingga kata Allah dalam ayat ini kalau bukan oleh kerana kami jaga pertetapkan pendirian engkau engkau akan ikut dengan mereka tetapi tidak ada bagi dana ikut dengan mereka kecenderungan pun nak ikut dengan mereka tak wujud sebab Allah pantau sebab Allah jaga kehendak Nabi Muhammad SAW kemudian Allah berfirman memberitahukan sebagai uh, Penjelasan dari Allah Subhanahuwataala, kalau baginda Rasulullah ikut apa cakap mereka, iaitu yani orang-orang musyrik ini itu yang mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perkara yang mungkar, perkara yang batal. Kata Allah Subhanahuwataala, jika demikian, dan jika engkau ikut apa yang mereka mahu, niscaya kami rasakan kepada engkau dua kali lipat seksaan hidup. Dan dua kali lipat seksaan mati. Kemudian engkau tidak memperoleh penolong terhadap kami. Wahasya Mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadab kepada Rasulullah dua kali ganda di dunia dan juga selepas meninggal dunia. Selepas meninggal dunia mustahil. Lalu apa makna Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita kalau Nabi ikut apa cakap mereka Allah akan adab dua kali walaupun tadi saya sudah bagi tahu kalau Allah sudah mengawal kepada Rasulullah tak akan mungkin cenderung apatah lagi nak ikut kepada kaum musyrikin. Nak bagi tahu kalau kedudukan nabi ini, kalau berbuat benda tak elok, dia akan dihukum dua kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia buat benda yang elok, maka pemberiannya pun juga berlipat kali ganda juga, jangankan nabi, isteri nabi Ahli keluarga Nabi Kalau buat benda tak elok Hukumannya dua kali ganda. gantung ha, Dalam Al-Quran Al-Karim Allah bagitahu Ya Nisa'an Nabi Lastunna ka'ahadam minan Nisa' Wahai istri-istri Nabi Kamu tak sama dengan perempuan-perempuan lain Siapa perempuan-perempuan lain itu Ya bukan istri Nabi Kamu tak sama Kamu istri Rasulullah Kamu istri kepada orang terulung di dunia ini kamu istri orang kepada orang yang terbaik, maka kamu mesti pun menjadi baik. Ah, uh, kemudian mayyatim kun nabihsatan yudha'af laha al'adab dhaybayn. Siapa di antara kamu wahai istri Nabi berbuat benda tak baik, dua kali ganda dosanya Allah bagi kepada kamu. Hah? Macam mana? Ya, sebab kamu istri Nabi. Isteri kepada orang yang paling baik, yang paling mulia Kamu bersedia untuk mendapat kedudukan yang tertinggi Sebab kamu menjadi isteri kepada orang tertinggi Tapi kalau kamu buat benda tak elok Kamu merosakkan kepada orang yang baik ini Haa tengok isteri Nabi buat benda tak elok Haa tengok isteri Nabi Yang dikenal juga Nabi Muhammad SAW Macam mana isteri kepada orang baik, buat benda tak baik Macam mana isteri kepada orang yang jujur dia berdusta yang kena juga Rasulullah SAW ancaman Allah berat kepada mereka orang yang mempunyai hubungan kait dengan Rasulullah Lalu tidak menghargai uh, kaitan tersebut Oleh karena itu Allah SWT menjanjikan kepada istri-istri Nabi Kalau buat benda tak baik dua kali ganda dosanya tapi kalau buat benda yang baik, Allah akan menjadikan ganjaran yang besar. Bukan dua kali ganda ganjarannya, tapi besar. Besarnya jangan tanya berapa kali ganda, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menghargai kepada istri-istri Nabi yang berkhidmat, yang berjuang, yang juga membela kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, idan ayat ini adalah menunjukkan bagaimana kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Tayib, dan sesungguhnya ayat yang ke-76. Wa ingadu laistabizunata min al-ardi li yukhrijuka illi yukhrijuka minha wa idan la yalbasuna khilafaka illa ghalina. Dan sesungguhnya hampir mereka mengganggu engkau dalam negeri supaya mereka mengusir engkau daripadanya ketika itu mereka tidak tinggal sepeninggalanmu kecuali sebentar sahaja lalu dibinasakan. Ini salah satu daripada usaha yang dilakukan oleh kaum musyrikin adalah mengusir kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, karena pun mereka berjaya mengusir kepada engkau. Mereka pun tak akan kekal duduk di tempat yang mereka mengusir engkau daripada tempat itu. Mereka pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wataala baik melalui hukuman dunia dengan kematian yang mereka alami dalam peperangan ataupun pada akhirnya kematian ajal yang akan datang kepada mereka yang dalam dua keadaan itu setelah mati akan dihukum dengan hukuman yang lebih berat oleh Allah Subhanahu Wataala. Sunnatam anqad arsalna qablaka narusulina wala tajidul sunnatana tahwila inilah sunnah para rasul yang telah kami utus sebelum engkau di antara rasul-rasul kami dan engkau tidak dapat mengubah sunnah dan jalan sistem kami ini yakni sunnah para rasul yang dimaksudkan adalah dugaan yang dihadapi oleh mereka para rasul yang begitu berat yang begitu hebat, yang begitu mencabar kepada mereka dan menguji keimanan mereka dan kemantapan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu SWT Nabi Noah 950 tahun generasi demi generasi mereka itu mewariskan satu keluarga kepada ahli keluarganya yang akan datang, yang generasi itu mengingatkan, ingat ini orang adalah pendusta, kamu jangan beriman, jangan ikut, jangan dengar cakap orang ini, mati ayahnya lepas itu anaknya hidup Uh, punya anak bagi tahu kepada nanya, ingat ini penlusta, jangan kamu beriman kepada orang ini terus macam itu turun-turun mewariskan agar supaya tidak mempercaya kepada Nabi Nuh, 950 tahun berdakwah ma ma illa qalil. tidak beriman kepada Nabi Nuh, kecuali sedikit sahaja bilangannya dikatakan hanya berpuluh-puluh orang yang beriman kepada Nabi Nuh selama 900 tahun lima puluh tahun berdakwah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. kemudian apa itu Nabi Yunus alaihissalam juga menghadapi berbagai dugaan juga dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diterima oleh kaumnya sehingga menyebabkan Nabi Nuh marah kepada Nabi Yunus marah kepada kaumnya juga sehingga keluar daripada negerinya. Oleh kerana di dalam berkhidmat berdakwah itu seseorang diperlukan ketabahan, kesabaran dan juga menghadapi dengan penuh ridha segala jenis kabaran yang dihadapi oleh para rasul Maka bila mana sikap-sikap uh, yang mengelak daripada dugaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, maka sifat mengelak ini akan menyebabkan terkadang satu ujian dari Allah kepada Rasul itu Nabi Yunus alaihissalam ketika berdakwah, kemudian kaumnya tak nak dengar, maka Nabi Yunus keluar, tinggalkan kaum itu. Yang mana dalam dalam sistem uh, apa itu tadbir Allah ketika mengutus para Rasul itu mesti sabar, mesti relak, mesti dia tamak, tapi Nabi Yunus keluar. Maka dalam hal ini naik kepada Apa itu perahu Perahu pun mulai ombak uh, Begitu kuat Kata orang-orang berada di perahu ini Dewa laut sedang marah Mesti ada seorang daripada kami Yang dicampakkan, dikorbankan kepada dewa laut Laut pun dikatakan punya dewa Khusus untuk laut sahaja Keyakinan-keyakinan yang Tidak berasas Dan berapa ramai Rasulullah SAW punya perangai-perangai seperti itu Yang kata Dewa Gunung ke Yang entah lagi apa Macam-macam pun ada kedai sekarang Namanya Kedai Dewa Fasyahid adalah Orang-orang ini pada akhirnya mengundi Keluar nama Nabi Yunus AS Dicampakkan ke dalam Faltaqamahul Hud Ditelan oleh ikan, dibawa oleh ikan ke dalam menyeru daripada dalam mana dalam firman Allah ilahilah antasulhannah ke ini kuntu mina walimi. Menyeru, dibawa dasar laut. Dalam hadis baginda Rasulullah saw, Allah wassalam, dah diberitahu kalau suara Nabi Yunus ketika berdoa kepada Allah. Sementara waktu itu berada di bawah laut dalam perut ikan lebih jelas suaranya berbandingkan kepada suara yang ketika aku berada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tempat untuk uh, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wataala tempat yang paling hampir logiknya di situ yang semua suara lebih clear tak, justru yang lebih clear itu Nabi Yunus yang di dalam itu, di bawah lautan itu, pasal apa telus sangat dia punya doa dan harapan itu untuk selamat daripada keadaan itu Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar suara hambanya bukan suara mulut bukan suara yang terkeluar daripada suara ini, ah tapi suara hati dalam itu itu yang begitu jelas untuk didengar oleh Allah sejauh mana khusyuk kita berdoa Sejauh mana kita khusyuk, menyeru kepada Allah, merayu kepada Allah ke kadar khusyuk tu yang menyebabkan jelasnya suara untuk didengar oleh Allah. Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu anda endal munkasirat ibulubuhmin aji saya ini akan berada di dalam hati orang yang dia sedang uh, apa itu munkasirah. Yang sedang pecah hatinya, yakni sedang rindu, sedang dia, yakni sedang sedang memerlukan sangat pertolongan Allah Subhanahu Wataala, maka aku berada dalam situ. Aa, nak tahu di mana Allah Subhanahu Wataala? Bukan di langit? Aa, macam orang sebagaian mengadakan alat di atas arus. Kalau begitu, yang mana satu di langit ke, di atas arus ke, di mana? Ini pun Allah beritahu dalam hati orang. Yani bermakna Allah Subhanahu Wa Taala itu daripada daripadanya tak bertempat sebab tempat itu makhluk Allah itu tak perlu kepada makhluk jadi Allah akan akan beradu dengan pengetahuannya dengan pengamatannya dengan pengawasannya dengan pemeliharaannya di mana di hati orang yang sedang asyik dengan Allah atau yang sedang hatinya itu Uh, apa itu dalam keadaan bersandar dengan Allah Subhanahu wa di situ akan mendapati Allah Subhanahu wa demikian Nabi Yunus alaihi uh, baru dia setelah menyeru la ilaha illallah wa subhanallah inni kuntu minadh-dhalimin fanubiza bil araa dicampakkan oleh ikan itu di apa itu di arah sebuah tepi pantai situ dan syahid adalah apa sebab uh, Nabi Yunus itu ditelan oleh Uh, apa itu oleh ikan dan selamat pada akhirnya disebabkan oleh karena uh, marah yang sedang mengalami atau yang sedang menimpa kepada Nabi Yunus sehingga dengan marahnya itu dia mengambil tindakan uh, sepatutnya seorang Nabi mesti sabar, mesti dia kena kawal perasaannya oleh karena menuruti kehendak marah itu kepada kaumnya lalu ditinggalkan oleh Nabi Yunus Diduga oleh Allah Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sebagai satu Pemberitahuan kalau Seorang Nabi Musitabah dan tak boleh Apa itu e Mengambil tindakan berdasarkan dengan Marahnya, yang kedua Pengajaran untuk kita, kalau marah Jangan ambil apa-apa keputusan Biar reda dulu, biar sejuk dulu Otak ini, hati ini, minda ini Baru kita akan berpikir Lurus kalau sudah Dalam keadaan sejuk kalau sudah dalam keadaan marah, kita tak boleh nampak ada apa saja yang kita akan ambil tindakan. Oleh sebab itu, kalau ada permasalahan apapun, tidak mengundang kita punya emosi dalam keluarga dalam apa, tunggu. Biar setuju dulu. Dan setuju, pikir. Lepas pikir, baru ambil keputusan. Pasti keputusannya akan lebih menghampiri kepada kebenaran berbandingkan kepada tindakan yang berdasarkan dengan emosi. Dan ayat yang ke-77 ini adalah satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah kepada para Rasul Yang diutus oleh Allah mesti akan menghadapi cabaran yang begitu berat, cabaran yang begitu besar Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diduga dengan berbagai dugaan yang tadi saya sebutkan Diberdaya dengan berbagai macam tipu daya dimanipulasi dan macam-macam demikian juga para Rasul Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Nuh Nabi Musa, Nabi Isa uh, semua para anbiya adalah menghadapi dugaan <coughs> yang berat uh, kerana membawa satu tanggungjawab yang berat Aqnu salata li dulu ke syamsi ila rasatun layni wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda وَمِنَ اللَّيْنِ فَتَحَنْ جَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ asa أَنْ يَبْعَتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا hmm. Dirikanlah sembahyang Dari condong matahari sampai gelap malam Dan pembacaan fajar Yang ini sembahyang subuh Sesungguhnya sembahyang subuh Dipersaksikan oleh Malaikat Dan pada malam hari Hendaklah engkau bertahajud Berjaga untuk sembahyang Malam sebagai tambahan Untuk engkau Mudah-mudahan Tuhan mengangkat Engkau ke tempat Terpuji Ayat ini Adalah Menceritakan tentang tiang agama yaitu salat as salatu imaduddin tiang agama yaitu salat di dalam salat ada beberapa kaifiah yang kaifiahnya tidak semua dijelaskan uh, di dalam al-Qur'anul quran Al Karim seperti jumlah bilangan rakaat tak ada dalam Qur'an kemudian Uh, apa itu untuk melakukan salat itu ada rukuknya, ada sujudnya ada duduk diantara dua sujud ada berdirinya tidak diuraikan secara jelas dan detail di dalam Al-Quran waktunya pun uh, tidak didetailkan di dalam Al-Quran lalu kalau begitu tak boleh seseorang itu bersandar untuk memahami agama hanya semata-mata kepada Al-Quran tanpa merujuk kepada hadis. Sebab kalau tidak, maka banyak perkara yang tak ada dalam Quran dia akan mengingkari kalau perkara itu tak wujud sebab tak ada dalam Quran sehingga adalah satu kekeliruan bila mana seseorang bertanya tentang satu masalah dalam Quran tak ada ha, dasar adalah kalau semua benda ada dalam Quran tak sebegitu Quran itu akan banyak Quran itu tebal sebab beberapa Allah Subhanahu SWT mengandaki untuk menjadi sumber sistem hukum itu kembali kepada Quran dan juga kepada Hadis. sehingga daripada dua ini menjadi sumber rujukan agama Quran mesti merujuk kepada hadis. Ha, ini dari segi tafsirannya. Kalau tak ada hadis, saya nak tanya kepada orang yang tak percaya kepada hadis itu, macam mana nak salat? Allah hanya suruh, aksi mursalah, dirikan salat. Okay, ada yang nak mula dengan, aku nak baca fatihah lah. Yang lain boleh, ha, aku nak baca berwolahu ahad lagi liberankah? Yang satu pula nak mula dengan macam-macam ayat. Yang satu nak mula dengan duduk kemudian berdiri, nak sujud. Yang satu nak mula dengan berdiri kemudian sujud kemudian nak duduk. Jadi kacau, jadi rojak solat ini. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Salu kamar Aidhunmu ni salat kamu seperti mana kamu tengok saya salat nak tahu macam mana salat yang sebenar dimaksudkan oleh Allah dalam Quran itu yang tak diperjelas secara titik tengok saya, macam mana saya salat maka mereka para sahabat tahu cara salat itu dimulai dengan takbir, dimulai dengan uh, ruku kemudian baca Quran, ruku e tidak sujud, semua daripada apa mereka mereka tengok daripada Rasulullah SAW sebagian mengatakan saya tahu kalau Nabi itu di dalam salatnya mengeluarkan suara ketika membaca daripada gerakan janggutnya. yang ini Nabi Salat di belakang itu makmum tengok janggut Nabi bergerak apa maknanya maknanya ketika Nabi baca mulut itu bergerak juga kalau dibaca dalam hati tak bergerak, janggut. Jadi mereka para sahabat memahami kalau Rasulullah itu menggerakkan mulutnya, bibirnya bergerak untuk membaca bacaan Disebabkan oleh kerana nabi eh, mereka sahabat tengok janggut Nabi bergerak Maka dengan demikian difahami oleh para sahabat dan juga oleh para fukaha Orang kalau salat mesti baca melalui mulut, tak boleh melalui hati Pasal apa? Pasal Nabi baca itu Nampak gerakan janggutnya Karena demikian Nabi itu Menggerakkan mulut ketika membaca Itu dalam salat Memanglah kalau dalam tempat lain nak baca Quran dalam hadis silahkan saja Tak apa, tapi dalam salat Mesti ada ini Bergerak nih. walaupun Suara itu bukanlah kita nak kuatkan Suara mengganggu kita penyajiran Itu melampau juga kadang-kadang kita, kita nampak orang baca batihah suaranya uh, makmum yang kedua ketiga boleh dengar sementara dalam salat baik sholabu berata asal ataupun salat dia ketika menjadi makmum mengganggu makmum ketika membaca tak menggerakkan itu sederhana saja tak perlu nak kasih dengar kita punya jiran diri sendiri saja dengar tapi tak boleh dengar pasal bising yang yang masalah bukan suaranya pasal bisingnya tak apa, biar bising-bising, anggap saja suara yang kita baca, kalau bising itu tak ada, kita boleh dengar, itu sudah memadai sahnya kita punya bacaan. Haa, faham tu? Walau hala adalah mazhab alimam syafi'i, ketika membaca rukun dalam salat, rukun qawli, baik itu takbir, baik itu fatihah, baik itu tahiyyat akhir, baik itu salam, adalah mesti digerakkan ini dan diperdengarkan kepada telinga kita sendiri maka itu adalah tata tertib dalam cara melakukan as -salam. ayat ini menceritakan tentang waktu salat kata Allah subhanahu wa ta'ala akhmus salam tunaikan atau dirikan salat saya sudah bahas berkali-kali tapi saya ingat di sini atau bukan selalunya perintah untuk mendirikan salat dalam Al-Quran itu adalah di apa diperintahkan dengan sebutan akim atau qiam yakni mendirikan ada beza antara seseorang itu melakukan salat dengan orang mendirikan salat uh, orang yang melakukan salat mungkin tidak mendirikan salat kerana uh, dalam Al-Qur'anul Karim Allah pun mengancam dengan neraka wail bagi orang yang salat fawailul lil ini, celaka orang yang salat eh, Macam mana dia pun dah salat Masih dapat celaka juga Sebab tidak mendirikan salat Apa beza orang yang salat Dengan orang tidak mendirikan salat Orang yang salat Belum tentu mendirikan salat Orang yang mendirikan salat Sudah pasti dia melakukan salat Siapa orang yang melakukan salat Tapi tak mendirikan salat Yang celaka tadi itu Siapa mereka orang yang celaka Ah sambung ayatnya apa itu? فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ an صَلَاتِهِمْ Orang yang dia di dalam salatnya itu lalai. Dia salat, bukan tak salat. Ah, kalau yang salat saja lalai masih dianggap dengan, dia dihukum dengan rakaway, ah, apakah lagi yang tak salat? مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَنَّكُمْ مِنَا الْمُسَلِّينَ orang yang berada di surga tanya kepada orang berada dalam neraka neraka namanya neraka khusus untuk orang yang tak salat khas sampai diberikan neraka khusus orang yang tidak salat ini apa nama neraka itu? Sakar ini dalam surat Al-Mudathir Masalakakum ha. Fisakar apa yang menyebabkan kamu dicampakkan kepada neraka Sakar ini yang ini bukan hanya dihukum saja. Apa benda yang menyebabkan kamu masuk sakar ini? Yang kalau dihukum di neraka yang lain kurang mungkin tak akan menjadi pertikaian, karena memang perbuatannya berhak untuk berada di neraka itu. Tapi di sakar ini macam teruk sangat. Apa menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar ini? Mereka menjawab kalaulah Nabi Nabi Nusonli. Dulu kami tak salah. Ah wahai khalak khusus. Ada dia punya apa itu uh, bilik khusus kepada orang-orang yang tak sholat. Di sini dia mungkin berleker-leker, di sana dia masuk neraka khas namanya neraka sokar. Uh, Faham tu, melihatlah uh, apa itu orang yang sholat dengan orang yang mendirikan sholat. Uh, sebahagian tafsiran mengatakan. Mereka orang yang celaka ketika uh, mereka orang yang uh, mereka dihukum dengan neraka wail bagi orang yang salat itu yang lalai dalam salatnya, Yaitu orang yang mengakhir-akhirkan salat daripada awal loktunya uh, Duhur, jam berapa duhur satu setengah? Okey dia pukul dua, masih okey takut Pukul tiga, ah, masih ada suatu jam lebih Pukul berapa asar? Pukul uh, empat, empat puluh lima Okey kita pukul empat, empat puluh kita salat. Awal dan lulus salim, kepada orang yang salah yang mengakhirkan salat sampai kepada penghujung waktunya baru dia nak salat. Ini pun diancam oleh Allah Subhanahu Wataala. Tapi orang yang mendirikan salat itu dia akan tunaikan salat itu sesuai dengan yang diminta. Dari segi waktunya dia akan berusaha untuk awal waktu. Dari segi rukunnya dia akan tunaikan rukunnya, serukunnya setelah dia mengetahui rukunnya sehingga adabnya dia akan tunaikan adabnya pakai wangi-wangian, enggak pergi salat tuh, atau pakai baju yang kemas sikit um, uh, pakai apa itu siwa untuk dia salat dan semua adab-adab di dalam as dilakukan uh, dan juga yang terutama sekali adalah rukun yang ada di dalam salat dan rukun yang ada di dalam hati yaitu Hum fi sungguh berjaya orang beriman, siapa dia orang beriman yang khusyuk di dalam salat Wahakadam. dan dalam hal ini adalah uh, orang yang mendirikan salat dengan orang yang salat dalam Al-Quran, Allah bila lana suruh untuk orang itu salat Allah akan suruh dengan sebutan atim atau aqimus salat Itamatus salat Mendirikan itamah, tiang, ating Itu semua artinya adalah Mendirikan supaya seseorang itu Adalah sentiasa menjaga salat Bukan hanya melakukan salat Tetapi mendirikan salat Satu-satunya amalan yang tak punya batas waktu Dan boleh direngankan dengan pelbagai jenis kaifiyat adalah salat. Tak boleh ditinggalkan saya sakit guna apa itu pem, apa semen dekat tangan atau dekat kepala ini tetap wajib salat. Macam mana nak wudu basuh yang sehat Yang tutup kena semen tak payah dibasuh usap saja. Lepas tu buat tayamum tambahkan langkah-langkah. Lepas tu salat. Tak tahu menghadap ke terbaring menghadap kiblat, menghadap mana saja. Yang penting salat tak boleh nak ruku dengan sujud, gerakkan kepala, kepala tak boleh bergerak, gerakkan mata, mata tak boleh bergerak, gerakkan hati, hati tak boleh bergerak. Abislah mengalah. Fahyehat adalah selagi otak sadar tak ada ruang untuk kita tidak salat, tak, tak disuruh salat. Ah, ha, Fahendon. Sebab apa salat ini perhubungan antara kita dengan Allah kalau diputus, bukan Allah yang putus kita yang putuskan salat itu atau berhubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini dulu ke Syamsi tunaikan salat bila <coughs> dulu ke Syamsi ke, ketika matahari condong <coughs> sampai gelap malam dan pembacaan fajar matahari condong maknanya matahari sudah mulai masuk zuhur matahari terbenam masuk waktu maghrib daripada matahari condong itu sampai ke waktu terbenam ada dua waktu yang ada zuhur dan juga asar Allah dalam ayat ini gabungkan dua waktu dalam satu masa daripada matahari condong Sampai matahari terbenam. Ada waktu zuhur dan ada waktu asar. Macam mana kita nak tahu waktu zuhur bila habis dan waktu asar bila mula? Daripada praktikalnya Nabi Muhammad SAW. Nabi setelah mendapat perintah kewajiban salat daripada Allah dalam malam Isra dan Mi'raj, Esoknya Jibril datang. Ajar bagi tahu cara salat dan waktu salat. Hari pertama Jibrid beritahu datang waktu salat pada yang pertama Yang berikutnya Jibrid datang pada waktu yang terakhir Menghampiri waktu habis salat untuk memberitahukan kepada Nabi Yudhu Daripada sini sampai sini, asal daripada sini sampai terbenam matahari Demikian juga malam, daripada terbenam matahari sampai terbit fajar Ada dua waktu juga maghrib dan juga isya macam mana tahu maghrib macam mana tahu isya pun daripada praktikal yang diajarkan oleh jibril alaihi salam kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditanya ada tidak waktu salat dalam Quran ada tapi yang disebutkan tiga saja oleh Allah Subhanahu wa taala waktu zuhur dan asar dalam satu waktu Waktu maharib dan isyak dalam satu waktu Dan juga waktu subuh dalam satu waktu Maka ada tiga waktu Detailnya daripada tiga waktu ini Bila masuk, bila keluar Dengan praktikal Nabi Muhammad wa Alaihi Wasallam wa Waktu zuhur Dari matahari condong Sampai kita punya bayangan adalah uh, Sama dengan kita punya tubuh badan Waktu asar Uh, uh, uh, uh, waktu asar adalah dengan bayangan kita itu sama atau lebih atau dua kali ganda sampai terbenam matahari Maka waktu marid terbenam matahari sampai hilangnya megamera waktu isya daripada hilangnya megamera sampai terbitnya fajar sadiq maka basuh masuk waktu uh, subuh waktu subuh habis dengan terbitnya matahari maka lima waktu di dalam satu hari uh, untuk melakukan salat Ati masalah terlebih dahulu kesiansi raka sepani ini wakoran Al Fajri. Ketika sebut waktu fajar Allah sebutkan Quran, Quran Al Fajri, Quran adalah bacaan Quran Al Fajar, yaitu waktu fajar. Kenapa disebutkan adanya Quran? Sebab di dalam salat mesti baca Quran. Tak boleh salat tak baca Quran. Kecuali kepada orang Yang baru masuk Islam Yang tak pandai lagi baca Quran Boleh membaca salam Quran Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Ruku, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Ektidar, Subhanallah, Subhanallah Boleh, pasal apa? Belum belajar lagi Nanti bila mana tak pandai belajar Tak boleh baca selain daripada Al-Quran Al-Karim dan tasbih-tasbih Yang hanya dibenarkan di beberapa Tempat dalam As-salat Quran Al-Fajri Sesungguhnya Bacaan di waktu fajar Itu adalah disaksikan Apa maknanya disaksikan? Disaksikan oleh malaikat ketika Bertukar daripada malaikat Yang tugasnya daripada Pagi itu sampai Malam dan malaikat yang bertukar Daripada malam sampai pagi Dalam Al-Quran Al-Karim Allah ceritakan Sila ganti malaikat untuk bertukar shift yang bertugas daripada subuh sampai asar. Kemudian daripada asar itu bertemu malaikat yang baru datang dengan malaikat yang sudah berjaga Yang malaikat sudah berjaga nak pergi naik atas Yang jaga kekal di bawah untuk, untuk men menjalankan tugas Lepas itu shift yang kedua mereka malaikat yang jaga di waktu malam sampai subuh Malaikat yang lain datang berjumpa dengan malaikat jaga malam di waktu subuh yang jaga malam terus naik atas yang bertugas untuk jaga pagi terus akan standby. Pertukaran itu bertemu antara malaikat yang bertugas daripada pagi sampai terbenam matahari dan waktu malam sampai terbit fajar di dua waktu. Subuh dan juga asar. Sehingga mereka para ulama sebagian itu mengatakan digalakkan atau kalau nak bersalaman selepas tu, selepas subuh dan selepas asar sebab apa? sebab itu pertukaran malaikat, pertemuan antara malaikat di waktu subuh dan juga di waktu asar walaupun kita setiap, surat, setiap habis surat kita bersalaman tak apa baik, benda baik hanya mereka para ulama mengalahkan demikian وَمِنَ الْلَيْنِ فَتَحَنْ جَدْبِهِ نَافِلَةً لَقَى أَسَىٰ أَنْ يَبْأَذَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Dan pada malam hari yang engkau bertahajud berjaga sembahyang malam Sebagai tambahan dan engkau mudah-mudahan Allah mengangkat engkau ke tempat yang terpuji Perintah untuk bertahajud Apa itu arti abdahajud? Orang yang bangun daripada tidur dan melakukan salat itu adalah dinamakan Ad-Dahajud Sebab adanya unsur paksaan untuk bangkit daripada tidur Maka ini dinamakan Ad-Dahajud Ada bezanya sebagian orang mengatakan antara salat malam dengan salat tahajud, Walaupun setiap salat dilakukan di waktu malam adalah uh, salat malam tapi tahajud itu adalah mempunyai nilai yang lebih baik sebab adanya perlawanan dengan nafsu tidur untuk bangkit meninggalkan nafsu tidur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini akan mendapatkan uh, satu ganjaran yang lebih berbandingkan kepada orang yang buat solat malam tanpa didahului oleh uh, tidur Uh, salat malam ini bagi baginda Rasulullah adalah merupakan satu kewajiban uh, Walaupun sunnah bagi selain daripada para uh, daripada selain Rasulullah SAW Bagi Rasulullah adalah satu hal yang uh, wajib Dalam hal ini, uh, salat malam itu menjadi syiar kepada para awliya, para salihin uh, Untuk melakukan salat malam walaupun hanya uh, dua rakaat sahaja dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat paling baik selepas solat fardu adalah solat malam. Ya Rasulullah, apakah solat yang paling baik? Solat yang paling baik selepas solat fardu adalah solat malam. Apa solat malam itu? Ya tahajud itu. Bila waktu tahajud itu adalah setelah masuk pertengahan uh, malam. Uh, bila akan lebih baik, bila akan dilakukan pada satu per terakhir. Di waktu malam atau yang berhampiran dengan uh, waktu salat uh, subuh uh, demikian Kata baginda Rasulullah SAW yang kebiasaannya adalah uh, Bangkit pada satu pertiga uh, malam terakhir Dalam hadis Nabi SAW Allah menghampirkan zatnya kepada hamba-hambanya Di waktu malam khususnya pada satu pertiga terakhir Dan menyeru wahai hambaku ada yang ada hajat kepada aku ada minta rezeki kepada aku, ada minta ampun kepada aku, untuk aku beri ampun, untuk aku beri rezeki, untuk aku tunaikan hajatnya. Itu setiap malam Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya. Yang tidur tak dengarlah, tak dapatlah fadilat itu, tapi yang dia menyeru merespon kepada seruan Allah Subhanahu wa taala banke pada malam itu walaupun hanya dua rakaat memohon ampun, memohon ditunaikan hajatnya, maka dia akan mendapatkan satu Pemberian yang besar Dari Allah SWT Sehingga kata mereka orang-orang yang Biasa bangun malam, dia kata Kalau kenikmatan yang Kami ada di waktu malam ini Dapat diketahui Oleh raja-raja Mereka akan rampas kenikmatan yang Kami ada di waktu malam, tu. Tapi oleh kerana banyak yang tidur pada waktu malam termasuk raja-raja juga, -Raja mereka tak tahu kenikmatan yang mereka uh, yang, yang yang dirasa oleh orang-orang berada di waktu malam. Sementara uh, mereka orang-orang para raja dahulu yang menjadi keinginan kepada mereka, macam mana nak hidup nikmat? Macam mana nak serba selesa di dalam hidup? Uh, pelbagai jenis kenikmatan Boleh ada uh, apa itu Pada raja-raja pada waktu itu Tapi kata mereka orang yang Berada di waktu malam bermunajat uh, Solat malam Mereka mengatakan kalau raja itu tahu nikmat Yang kami ada akan dirampas Akan diambil juga daripada kami Disebabkan terlalu nikmatnya Berbandingkan kepada nikmat-nikmat Keduniaan sahaja uh, Yang tak tahu uh, Kata pepatah Arab mengatakan Mandagam Araf yang rasa dia tahu, yang tak rasa dia tak tahu. Asal malam Assalamualaikum. Lagi senang tidur. Setelah itu tidur itu apa? Serono. Lah. Tapi orang yang dia apa itu biasa dengan kenikmatan berada berguna di waktu malam bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tertidur di waktu malam sampai subuh dia menyesal. Sampai sebahagian mengatakan tak ada yang menyusahkan saya kecuali terbitnya kajap. Itu yang paling bikin saya susah pasal apa susah? pasal malam habis kenapa kemalam apa kalau habis? pasal dia malam seronok, enjoy, dah terbit matahari malam tak ada, enjoynya tak ada Ah wahakala bagi mereka orang-orang salih ini, moga-moga Allah SWT berikan kepada kita semangat khususnya kita di bulan Ramadan ini Allah bulan penuh dengan barakah, jangan dijadikan malam itu adalah macam kebiasaan kita tidur ah, ubahlah sedikit sistem ini, kurangkan Khususnya kalau orang-orang yang boleh adjust masa dia itu Kalau nak tidur pun ambil sebahagian di waktu siang Malam, kurangkan tidur ha, Banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu SWT Membaca Al-Quran Al-Karim, bermenajat kepada Allah Sementara Allah di bulan Ramadhan ini adalah uh, Memberi satu pemberian yang tak pernah diberi Di mana-mana hari dan di mana-mana bulan insyaallah Allah berikan kepada kita taufik hidayah untuk memakmurkan malam kita dengan ibadah kepada Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa berikan kepada kita walaupun sedikit saja jadi takwa manis untuk beribadah kepada Allah manis ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa agar supaya kita ini boleh uh, apa itu nak dengan bahasa yang mungkin uh, apa itu boleh mesra lah dengan Allah Subhanahu wa supaya kita enjoy dan seronok juga ketika berdua bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala di waktu malam. Amin. Allahumma amin. Allahumma ahdina bifudak wa jalanan ummin syarif radaq. Walakwal lina waliyansuak wa latajan alman khalaqa muraka wa asa. Wa fidna luma tuhub utaradak ya rahman rahimin. Wa jalanan min ahli Ramadan. barikna di hadha syakhir karim. Wa jalanan min ahdha as wal qiyam wa ahfadhan wal atham. Ya Azizu ya'allam wa jalanan min ahli lal-gadri fi. Allahumminan as-a'luka an tuwafiqana fi hadha layari syarifah. Bel hamba dan bel berkat dan bel kian salihat Ya rahmat rahmin Ya rahmat rahmin Ya rahmat rahmin Duaanat kami amal tena, pasti beranat kami wadana Nekala tuju firman Allah. Allah mena askalka Ya man Allah Ya man wafakahul khairul khair wa anhum aleyh wafiknaul khairi wa aina aleyh Allah malah terhrebna khair ma indak lishar ma indana. Wassalamu ala sana Muhammadu ala nusabahussalam alhamdulillahil alamin. Salam alaikum